Alle sammen! Velkommen til en ny episode av Pirat Volka. Denne gangen så er tema hva bør vi gjøre med den økonomiske krisen utløst av covid-19. Dette er kanskje den mest aktuelle episoden som vi har laget foreløpig. Men på den andre siden så er det også en litt sån hva vi kommer til å snakke om her. Det kan hende at krisen overridden i faktisk får utløst nå, men likevel så tror jeg det er viktig å snakke om eh, sånne kriser, fordi at det kommer nye kriser hele tiden, og hver gang det er en krise, så er spørsmålet hvordan er det vi skal takle det, ikke sant? Og spesielt hva slags verdier er det vi skal legge til grunn for de valgene vi tar. Eh, det synes jeg viktig å snakke om. Så eh, jeg ønsker mine folk på, piratfolka. Her skal vi utforske Piratpartiet, deres medlemmer, og norsk politikk sett fra et piratpolitisk syn, og da prøve ut av hva dette paratpolitiske ser, på en måte, når det ser på slike problemer slik som dette. Jeg ønsker å minne også på at COVID-19 er, det bringer med seg mange kriser, ikke bare den økonomiske, men vi velger også å se på den økonomiske akkurat her, nå. Det er kanskje litt vanskelig også se på andre krisene som er, slik som dette med vaksiner, dette her som smittevern og alt det der, det er, du trenger liksom litt profesjonelle mennesker innenfor medisin, kanskje, for å kunne si noe substantielt om det. Så jeg tror det er best at vi fokuserer oss på den økonomiske krisen akkurat nå. Det er et vanskelig tema å ta for seg, spesielt med tanke på at vi er midt i krisen. Vi må tenke på det at ting kan endre seg hele tiden ettersom ny information blir tilgjengelig og så videre. Bland annet så er det jo ikke helt sikre enda hvor mange mennesker som kommer til å være, har mistet jobben sin neste år. Altså vi får jo ikke vite det før neste år, hva liksom resultatet i året har vært. Vi hører historier hele tiden om at folk har mistet jobben sin, men vet jo ikke helt hvor omfattende krisen egentlig er. Akkurat nu er det mest historier her og historier der. Du har noen grupper som som snakker om at de har hatt problemer, men det er vanskelig å holde en oversikt da, siden vi ikke har statistisk informasjon enda som gir den store oversikten. Så, gjesten min dag, det er... Introdusere deg <laughs> Ja, jeg er Svein Mokdal, og jeg er i Piratpartiet. Dette er vel tredje gangen jeg er gjesten din, og det er alltid like hyggelig. Ja, tusen takk. Det trenger vel kanskje ikke å si så veldig mye mer, med tanke på det at du har introdusert deg grunnig før. Så du er her for å hjelpe mig å svare på dette store spørsmålet. Da. Jeg tenker vi starter med en gang. Jeg har delt inn dette spørsmålet her i tre underspørsmål denne gangen. Og det første underspørsmålet som vi bør svare på når vi skal liksom snakke om hva vi bør gjøre med den økonomiske krisen utstiller av COVID-19, det er hvem er det som bør prioriteres for krisen? Statsbudgetter og alt dette her, det handler jo om prioriteringen, ikke sant? Og når vi skal komme med tiltak, så er spørsmålet, hvem er det vi skal prioritere? Da tenker jeg spørsmålet på, er det noen grupper, eller personer, eller bedrifter som vi burde prioritere mer enn andre? Kan du si noe om det? Det er jo et vanskelig spørsmål. Altså, trekke fram enkelte grupper og bedrifter, er, synes jeg er vanskelig, men altså det... Jeg ser med de støtteordningene som har vært, og som er nå, er jo det at man har egentlig fokusert på å redde flest mulig arbeidsplasser, sånn som jeg ser det. Og som sånn sett tror jeg også egentlig at de støtteordningene har truffet ganske bra. Man har hatt gode støtteordninger for de store bedriftene, de med mange arbeidsplasser. Et eksempelvis, som vi fremdeles ikke vet resultatet, er Norwegian, kan du se si, som har fått ut noen miljarder, men... De har ju også hatt en 7000 ansatte, kan man se si, som da fremdeles kanske har en jobb å gå tilbake til. Når det gäller de små og mellomstore bedriftene, så tror jag egentlig det att de som er kommet dårligst ut, det er de nyoppstartet grunderne som kanske har drevet virksomheten sin i et par år och ikke har tatt ut lønn. For det er ikke lønn en fast kostnad, og de har da heller ikke fått noe, egentlig, eller fått noe særlig i hvert fall koronastötte. Det jag känner också till någon bedrifter som heller inte får coronastötte på bakgrund av att de att de för på det bygg eller den det lokale de håller till i er omsättningsbaserat så det är liksom en i for at det fallet en fast kostnad så är det en procent av omsättningen deres, och då faller du utanför ordningen. Det är väldigt svårt, kan säga si. så, det det är ju svårliga val regeringen också har tagit. Kan jeg si men skal vi se si at de store bedriftene har vært godt dekket til nå, så er det noen som vi kanskje burde prioritere nå, er de aller, aller, aller minste. Og SMB-bedriftene i, i Norge er jo også de som på en, eller helt klart, egentlig skaper flest arbeidsplasser og der hvor det er størst vekst. Og vi kan ikke miste en generasjon grunnere på grund av dette. Ja, det er helt enig i. Når det kommer til Norwegian, så er det jo noen som har det at Norwegian satser jo en del i utlandet, ikke sant? Det er der veksten har vært. De har jo, jeg husker, de tok ut store lån vist, eller fikk, skaffet et stort kapital for å ekspandere i utlandet. Og spørsmålet er jo litt sånn, hvis vi støtter Norwegian, støtter vi norske arbeidsplasser, eller er det en subsidie for Norwegians utenlandsambisjoner? Det er jo ikke et spørsmål jeg har et svar på, men det er et spørsmål som jeg har lyst til å stille da, med tanke på støtten til Norwegian. Uh, jeg kan godt svare på det, ja. egentlig litt, uh, fordi jeg er jo helt enig i den uh, vurderingen som er gjort, uh, egentlig sånn sett, som du også gjør der, kan se, si at flesteparten av Norwegians ansatte er utenlandske for, det, for øyeblikket og har vært en god del år. En annen ting er jo det at regjeringen også har sagt nei til ny støtte til Norwegian, fordi at de søkte jo om enda mer i midler nå. Så sånn sett så tror jeg liksom selv den høyre-venstre-KRF-støtte av FAP-regjeringen vi har i dag, det er det at du redder ikke norske arbeidsplasser ved å pøse milliarder in i Norwegian. Og det, det synes jeg heller ikke er den veien vi skal gå fremover. Det vi skal fokusere på er jo... De som er kommet dårligst ut, og det som vi var inne på her tidligere, så er det det SMB-bedriftene Men også, kan man si, de som var ute og kjører fra før. Sosialklienter, andre, de, de har ikke fått til noe lettere nå, vi ser det at spesielt forbruksgjelden i Norge har gått ganske betydelig opp egentlig bare i, i løpet av de siste månedene. Og det tilsier jo at, vil jeg tro da, det er min hypotese, at folk også har begynt å tømme sparmidlene sine har begynt å låne penger for å klare å opprettholde det livet de en gang hadde før. Ja det er jo, det er jo ganske trist vil jeg si da at folk tar opp gjeld for å opprettholde for det er jo åpenbart ikke noe som er noe som kan fortsette på denne måte. Den gjelden du tar opp den skal du jo betale tilbake og hvis du mm. i våfalle hvis har en jobb eller har redusert inntekt, og hvis resten av økonomien mm. stuper nedover, så kanskje du har hatt et mye inntektstap nå, men hvis resten av økonomien også slitter, så kan det hende at du ikke får til inntekten tapt, ikke går opp med en gang, når koronatiltakene på måtte måte går bort. Det er ikke sikkert. Det kommer litt an på hvordan generelle økonomiske tilstandene er. Heldigvis i Norge så kan vi jo betales ut av mesteparten av de problemer som kommer. De danskere og svenske, de er jo det er litt sånn på den, den tilstanden som vi har, at vi kan bare gå i sparkassen vår i oljefond og bare sånn der, hei, vi trenger litt mer penger for at vi trenger oss å blåse opp økonomien igjen. Men det är jo også litt det som gjør det, at vi på en måte vi lener oss tilbake på det i stedet for å gjøre de nødvendige grepene. Det er en annen diskussion så vi skal ikke ta denne nå, men det är jo veldig lett for oss, og jeg tror det er en sånn fallgruve som regjeringen nå har falt i, at de, de begynner å spise for mye av oljefondet og tänker at kaster vi bare nok penger etter problemene, så, så, så løser vi det i hvert fall midlertidig. Men det er en mer langsiktig trend her se si, som ikke bare er koronarelatert. Vad tror det att det alltså så, så bara vi kastar pengar åt problemet det löser vicke det, det fjärnar symptomet här och här men så så vill vi få det tillbaka igen senare. Och det som också vi har ju involverat i en del andre välrediga organisationer och det som vi har hållit på med då den sista veckan för exempel då det är i Årendal så har vi haft en insamling kan man säga si, för att till julegåvor till utsatta familjer og bare i Arndal nå, kan du si, så har det liksom det at det er 60 familier som, kan du si, de sliter med å ha mat på bordet i jula, kan du si. Og det, det. det har vært en økning på grunn av koronakrisen, men det er jo det er et problem vi faktiskt har i Norge selv, selv uten krisen. Ja, absolutt. For å gå litt tilbake til problemen, så jeg, jeg tenker da at det vi må stille oss litt sånn spørsmål er, med tanke på denne krisen, hvordan er det fordelingen av godene skal se ut når krisene er over? Hvem er det som har fått hva? Og et spørsmål som bekymrer mig det er vem sitter med mest økonomisk makt etterpå? Ikke sant? Hvem er det som har muligheten til å gjøre ting etterpå? For vi har en tilstand i Norge før covid, og så kanskje vi har, jeg vet ikke, kanskje veldig mange av de svakeste bedriftene eller, eller ikke nødvendig de svakeste, men kanske det var bare noen bedrifter som hadde litt for mange ambisjoner akkurat nå, og som er SMB'er, eller som er folk på bunnen, sant? som bruker sparepengene sine, eller tar ut lån som er veldig store for dem, og de gjør det nå, og så faller ting fra hverandre, og etter krisene så plutselig så sitter de igjen med gjeld, gått i konkurs, og kanskje de må utsette investeringene sine i mange år, mens det sitter denne her med andre mennesker som har plassert pengene sine i kapitalmarkedet, i eiendom, i andre sikre investeringer, som plutselig sitter med veldig mye kapital, og kan sitte om så bestemme veldig mye mer i forhold til hvordan det var før, hvor den økonomiske makten, hva slags bedrifter vi har, og hva slags tjenester og ting som produseres, var mye mer distribuert, långt längs befåtningen. Vi hade flera grunder eller ett slätt, flera personer som lagde jobber. Men plötsligt så får vi en kan vi ändå på en situation hvor du har flera större bedrifter som sitter och så bestämmer jobber som blir lagd, då vars ett produkter och tjänster som utvecklas og tillbys på marknaden och så vidare. Så det er en ting som bekymrar mig lite grann, koncentrationen av ekonomisk makt efter krisen. Og det er speciellt det her då med at du har noen selskap som er litt flinkere, eller som staten prioriterer å gi penger til. Og så jeg, jeg tänker det at økonomiske tiltak som vi skal ha, de bør ha som formål. Den ene er å sikre at vi ikke får en stor vedvarende mengde arbeidsløse, det er jo ikke godt for noen at det går massevis av mennesker i Norge uten arbeid. Nå er heldigvis har jo Norge hatt veldig lite arbeidsledighet i mange år, men, men vi, kan få, vi kan jo på en måte komme til den svenske normalen, kan vi risikere. I Sverige har jo hatt uh, i mange år en arbeidsledighet som ligger sånn mellom 5 og 10 prosent, liksom. og det, det kan vi risikere at vi havner på hvis vi ikke gjør noe. Og så unngå det at vi har mange arbeidsløse, men også det at vi ikke får flere deltidsansatte som ønsker og trenger fullt for det er jo en fattigdom hvis du sitter med 50% stilling, og gjerne har familie, og ting som du trenger du fø, og barn som du skal kjøpe julegaver til, ikke sant? Og altså, det er en fattigdomstillstand hvis, hvis du faktisk ønsker dig en fulltidsjobb, men ikke kan få det. Så vi trenger å hindre, føler jeg, at samfunnet blir et samfunn bare hvor vi nedskalerer og gir folk deltidsstillinger i stedet for. Og sysselsetter dem fullt La dem få lov å bidra fullt i økonomien En annen ting er jo dette med midlertidige stillinger At vi ikke ender opp med å få masse midlertidige stillinger For folk er redde for at de skal gå tom for penger Til å kunne betale fast ansatte og så videre At økonomiseringen av bedrifter som følge av krisen Skjer ved at vi ender opp med masse deltidsstillinger Og midlertidige stillinger Som en slags halveis ansettelse av mennesker Den fjerde tingen det er ju att vi blir då hindra att det är ju det där med nämnte vi blir hindrade at den ekonomiska markten ligger på färre händer den borde upphetalas i alla fall eller kanske ända bättre att de får den på på fler händer så liksom att fler människor vanliga människor får möjligheten till att så väl definiera hur den norska ekonomin skall vara se ut en femte poäng mitt det är ju också ja, det var, det, var det jeg nevnte nå nettopp, så altså, å sørge for et større andre at vanlige mennesker, og det er de, de som er minst privilegierte, de som ikke har en rik konkurrettante, som kan sponse bedriften deres, de som ikke er vokst opp i et miljø hvor det er veldig mange rike mennesker rundt dem som de kjenner på en måte kan kontakte for å få dem til å være med i bedriftene deres og sponse dem, hvis de har en god idé. Det er også at vi får flere mennesker som genom sine egne initiativ kan være på å definere hvordan post-Covid-19-Norge skal se ut. Det er det jeg ønsker. En demokratisering av ressurser til fordel for flest mulig individer og små grupper med mennesker. Og uh, i forbindelse med det, så tenker jeg at den prioriteringen som vi som vil skal se ut på. det må være noen som må prioriteres opp. Av nødvendighet så må være noen som må prioriteres ned etter denne krisen. Og uh, jeg tenker at de som prioriteres opp, det er de arbeidsledige, Akkurat nå så har vi jo som sagt veldig lite, eller 2019 nå, eh, vi vet jo ikke hva som er 2020 nå, men hvis vi ser fra sånn 2019 så har vi hatt veldig lav arbeidsledighet, ikke sant? Det er normalen i Norge, og da blir det liksom de som har absolut vanskeligst liksom, med å komme seg på markedet, det er de som sitter på en måte og er arbeidsledige stort sett. Plutselig så får vi mange arbeidsledige, det må vi hindre, og vi må sørge for at det blir flere gode, solide jobber. Det er at vi tenker på disse konkursstudier, de små og mellomstore selskapene, inkludert enkeltsmannsforetak og freelancere. De kan risikere å gå personlig konkurs på grunn av inntektstap. Jeg tänker at vi burde prioritere og beskytte dem akkurat nå. Det kan være litt vanskelig å vite hvem som er liksom den riktige å beskytte, men det tenker jeg at det er ikke så viktig, like viktig som at vi beskytter dem akkurat nå i en spesiell situasjon som vi er i. Jeg vil heller redde 10 eller 20 bedrifter for mye enn at vi ikke redder bedrifter som i normaltilständer ville ha en god posisjon i samfunnet, vil kunne tilbe gode jobber for mennesker og på den seilhet potensielt ha vekstpotensial da. I stedet tenker jeg at vi må prioritere kommuner som er ekstremt rammet av tiltak mot covid-19 enten de personlige tiltakene som for, vanlige mennesker gjør, ved at de for eksempel blir redd for å dra ut på byen, men også de som er påtvunget fra staten, slik som, som gjør at det blir vanskeligere å reise på byen og delta på kulturarrangementer. Eller, noen ganger så blir det til og med helt forbud, ikke sant? Noen kommuner er jo mer avhengig av dette enn andre. Stakkars lovfoten, liksom, i disse tider, tenker jeg. Vi trenger at de kommunene blir prioritert. Så for å oppsummere, de arbeidsledige, konkurstudier, SMB-er, inkludert enkeltpersonforetak og freelancere, og kommuner som er ekstra hardt rammet. De tenker jeg burde være på toppen av vår prioritering akkurat i COVID-19-krisen akkurat nå. Og så tenker jeg på de som skal nedprioriteres. For at i alle kriser så er det noen som er eh, vinnere, kan du si. Da. Ikke nødvendigvis vinnervinnere, men alle vinner som regel hvis økonomien går best, ikke sant? Det er, det er ikke så veldig mange som vinner på at ting går nedover. Men du har noen som er mer som taper betydelig mindre enn andre. Og det jeg tenker at burde nedprioriteres, det er bank, finans og eiendom. For når regninger for tiltapp kommer, så tänker jeg at bank, finans og eiendom offres først. De har mest å tjene på en innspøyting av penger i økonomien, siden de lever av å suge opp våre penger og tvinge opp. Prisene på sårt trengende ressurser, som boliger, kontorer og annen næringsegndom, som alltid er manglerbar i fremvoksne steder, hvor folk ønsker å bo, jobbe og studere. Altså i byer, og jeg tenker ikke bare på store som Bergen, men i mindre byer også, de tjener penger når det er mer penger som går i omløp. Og hvis, hadde, hvis vi hadde hatt en helt fri markedsøkonomi, ikke gjort noen ting når covid-19 kom, så ville jo det som hadde skjedd, det ville jo at leiene hadde gått ned, fordi at det blir færre, færre mennesker som føler at de kan starte opp bedrifter og så videre. Så da måtte jo markene korrigere sig og vi måtte få billigere leie, og bankene, ja, bankene fungerer på en litt annen måte, men, ville, men vi ville få en lavere pris på eiendom, fordi det var mindre penger som gikk rundt i økonomien, og det betyr at bankene vil låne ut mindre. Da. Så jeg tenker det at det som burde skje er at vi stopper opp at disse her personene får regningen først, før for exempel staten begynner å legge ut penger for staten. Hvor er de som får pengene fra? De får pengene fra skatt, ikke sant? Fra samfunnet. Så i stedet for at vi finansierer, at vi sponsorer bankfinans og eiendom, slik at det er lettere for folk å ta høyere lån, lettere for folk også å betale store leier, så, så lar vi bankfinanse eiendom ta regningen først. Så det er min take på hvem som burde prioriteres. Hva tenker du om det? Altså jeg tenker jo en del når jeg sitter og hører på dig, og så gjør jeg meg opp noen tanker, og så tenker jeg blant annet at vi har, altså verden og økonomien har varit gjennom en god del kriser før. Selvfølgelig så kan du gå tilbake til spanske syken i 2018, hvor vi har relativt lite statistikk å gå ut fra, men vi vet at det påvirket samfunnet vanvittig. Og så har vi den store depresjonen på 30-tallet, som blev utløst blant annet av stock market crash på New York-børsen i 1929. Og så har vi jo da, nylig, i 2008, så har vi jo da den store bankkrisen, som jo blant annet er bakgrunnen for at Piratpartiet er så store på Island som det de er nå. Ja, det er jo Dotcom-boblen, det dot også, også. Man... Dot ja, dot er en ting, kan du si. Det, altså, det, det var jo i rundt altså 2000-2000-skiftet, hvor det hadde en stor boble der, og den smalt. Men den, den påvirket egentlig ikke det totaløkonomien i samfunnet på samme måte. Altså, den, det var faktisk en krise som i stor grad rammet de som hade pengar investert i dotcom-markedet. Det rammet ikke butikken, altså nærbutikken på hjørnet, ikke sant? Altså, det det rammet ikke joker. Og tror faktisk at man har lært litt av de tingene man har sett da, gjennom disse krisene og fokuset på den støtteordningen vi har hatt hittil. Ikke det at jeg er 100% enig med alt jeg har gjort der, altså jeg synes jeg har gjort veldig mye feil, men det jeg synes jeg har gjort riktig, ut fra liksom hva jeg mener om ting før, er det at jeg har tatt et fokus, og det har vært på å egentlig holde systemet gående. Og så kan man se si det at man ikke liker systemet, og som de liksom hadde hade Trump vært for et fritt marked og vært en økonomisk konservativ, så ville han latt alle folk gå kunk, og så ville man ha hatt en restart, och så ville man fått en kjempeomfordeling av midlene. Men samtidig så kan man si det at vel, det man så i 1929, det var jo det at man gjorde fint lite, man reddet få, det var lite pengar som ble skutt in i markedet, systemet brød sammen, og så hade man en kris som var i ti år. Jeg tror ikke vi skal ha en krise nå som kommer til å vare frem til 2030. Men jeg tror definitivt ikke vi er ferdige med den økonomiske krisen nå, nyttår og 2020 heller. For det vi ser nå, det er egentlig bare begynnelsen på ting. Det altså de midlene som er spyttet inn i markedet nå, vi er avhengige av å få tilbake mekanismene som gjør at ting begynner gå av seg selv. Det tror jeg er ganske vesentlig at vi husker. Og en av de tingene som jeg da mener vi skal gjøre, hvor jeg er enig med deg, det er at ja, folk som har mistet jobben, vi må ha fokus på de. Men spesielt i Norge så må vi også ha fokus på alle de som egentlig er arbeidsledige, som ønsker seg en jobb, men som ikke er i statistikken, fordi de enten er på arbeidsavklaring, et eller annet tiltak fra NAD, eller er ufrivillig uføredrygda. For det er faktiskt ganske mange mennesker det også. Altså, vi har jo, Nå er jeg ikke sikker på tallene nøyaktig, men jeg mener jo at vi har cirka 700 000 i Norge som er på ulike former for trygg. Men jeg tror at i det tallet, ikke drepe meg hvis jeg tar feil, så ligger det også folk på, på alderspensjon. Men det er, altså, det er ganske stor andel av befolkningen som i realiteten ikke er i La oss kalle det virksomhet, kan virksomhet. Si, det skal vi også huske, og det er også en av grunnen til at arbeidsledigheten har vært lav. Men det som er annerledes nå, det er jo det at uh, de ressurssterke, de som har vært i jobb, de som ikke er syke, de som uh, egentlig, kan egentlig si, har klart sig godt hele livet, de står plutselig i en vanskelig situasjon fordi de har blitt enten arbeidsledige eller permitterte. Og vi har diskutert det her om dagen, hvor det er folk som liksom sier at nå, nå har jeg begge guttene mine, de bor hjemme. Det er dame 55, liksom. Begge guttene mine nå, de har jo gode, gode utdanninger. Bachelor og mastergrad, og de bor hjemme igjen nå. Jeg hadde jo aldri trodd at dette skulle ramme mine barn. Ikke sant? og det er litt der vi er i dag, liksom. og jeg tror det er egentlig litt sunt at vi har fått den der wake-up-callen og ser det at samfunnet egentlig er en ganske skjørt ting, og det er folk der ute som hvor dagens situasjon ikke er, det er normal situasjon, altså, det er fattigdom, det er folk som er ufrivillig arbeidsledige, det er faktisk folk som er tøffe nok til å så prøve å starte nye virksomheter som er glemt av av regeringar i och stortinget i de de som de har kommit ut med. Och det är de det vi ska hjälpa, tänker jag då. Och det alltså nedprioritera bankfinans och egendom. Det är mycket vi kan se si om det. Det är en grund til at det är som delvis er är det att det är de too big to fail. Det är massa arbetsplatser de er godt uh, connected, de har gode kontakter, det er jo selvfølgelig en ting også, men det er en del av systemet på en måte som gjør det at man har fokusert på det. Hadde vi ikke gjort det, så ville vi fått en kjempeomfordeling av, uh, det ville vært nye folk som kunne kommet opp med nye kreative ting. Det vi har sett i alle tidligere kriser er jo det at uh, det, på en måte verden går videre. Dotcom-boblen var jo ikke det endet av internett, ikke sant? Altså det var jo bare det at plutselig så holdt ikke å bare eie kult domenene, men du måtte levere også. Og det tror jeg også liksom kunne vært utfallet av den krisen vi er inne i nå. Altså, det å flytte fokus vekk fra innovation er ikke det vi ska gjøre. Vi skal se på dette, og så også se på mulighetene dette skaper. Så tror jeg også det at det er ikke nødvendigvis siste gang vi sitter i en sånn krise som dette. Altså, det jeg har lest, da, nå er jeg jo ikke noen fagperson på på på hälsa eller försovid uh, makroekonomi för den sak själv. Men det är ju det att uh, man ser för sig det att denna typen smittesituationer kommer till att öka när hade vi svineinfluensa 2009 och så har vi covid-19 2020. Alltså för uh, svineinfluensan så var det ju då 2018 som var siste talet historistalet for for denne typredning av en sykdom. men rejse vi har i dag og altså hvor når har kan lyst bruk et engel ord, men er der interconnectt ogå altså, så sammenveved som verrden i dag er blit så er dette en ting vi er s må hære forbret på kan tjegen. O der må vi også ha fokus ikke bare på det så redde flest mulll arbetdsplaser i dag. Vi måå ha fokus på hvordan kan vi sorge for at vi ikke kommer i denne situasjonen igjen. Ja, det er jo i og for seg et godt poeng hvordan å hindre den posisjonen igjen. Jeg tror ikke jeg har noen svar på hvordan man hindrer den posisjonen igjen, for det er det er mye smartere gjerne enn meg burde eller sitte og tenke på. Vi en del innovative gjern, men det er jo en veldig fin tid å diskutere det på da, for nå har jo, nå er det jo mer aktuelt i noen gang å se på hvordan er det vi vil forhindre dødelig hvordan kunne vi gjøre ting anledeligs enn for eksempel å ha en lockdown slik som vi har nå. Hvordan kan et alternativ til en sånn lockdown være? Eventuelt hvordan kan vi ha en lockdown, men hindre at den skaper en kjempestor krise for eksempel. Ja, det har vært en nån bedrifter som har gått over til hjemmelevering og alt det der, ikke sant? for eksempel med restauranger, ikke sant? Det er jo en innovasjon, en mikroinnovasjon på restaurantmodellen. Um, akkurat når det kommer til bank, finans og eiendom så det kan være at noen av dem er to big to fail, men uh, jeg tror også det at uh, det er veldig lite arbeidsplasser fordi at disse de, det er jo ikke så mye, det er veldig mye automatisert mye av dette her, ikke sant veldig mange av de tingene som uh, skjer innenfor bank, bank og finans det er ikke ting som krever mye arbeidskraft og uh, eiendomsnæringen den går jo stort sett på å sitte oss og eie ting uh, og ha noen mennesker som kan ta av, ta seg av eh også. Men eh det är inte det er liksom inte en det kan väl til arbetsintensiv ting i med turistnäringen Men jeg tänker vi kan gå över på nästa. Nej alltså du jag Ja. Nej men han vill ju så det är helt riktigt alltså sån turistnäring, reiseliv, det er en arbetsintensiv næring, absolut en viss grad så er egne om det også, for at det du må huske er at altså alt dette krever jo renhold, det krever velikehold, etc. Så det er nok en god del folk i virksomhet i eiendomsnæringen også. Men det jeg har sett, da, jeg har sett eksempler på her, her i byen, det er det at de eierne, altså de har spilt på lag med for eksempel en god del av utlivsbransjen, og ikke, de, de har ikke betalt husleier i den tiden de for eksempel har varit stengt, etc etc et, cetera, et cetera. Og det er jo ikke bare fordi de er, vil være snilla, men det er jo også fordi at det er god butikk for dem, altså det å beholde en god leietager i en situasjon som det vi er nå, altså hvis alternativ er konkurs for restauranten, så vet de for det første ikke når de får leie det ut igjen, de vet ikke hvem de får leie ut til, så det er at veldig mange av dem har faktisk vært veldig medgjørlige. Altså det er bare mine tilbakemeldinger nå, ikke det at jeg er involvert i utlivsbransjen selv, men fordi at jeg har snakket med en del av de som er det. Så jeg tror også det at det faktisk, de har i hvert fall, enkelt av de har vært med på dugnaden, og det, det tror jeg de skal ha takk for også, egentlig. Selv om de egentlig har gjort det av litt egeninteresse også, fordi at de vet at dette har vært en god leietager i ti år, og jeg har lyst til ha han til neste år også, så for, å, for å hindre at han går kongt, så, eller hun. Så la vi de slippe litt billig unna nå. Beklager, et lite avbrud i opptaket her. Det var en feil som inntraff, og vi fortsetter nå videre etter den. Da går vi over på neste spørsmål. Hvordan bør vi gå frem? Og da har jeg lagt til noen små mikro-hjelpespørsmål her. Bør vi handle raskt, raskest mulig i? Eller tas tiden til å gjøre ting ordentlig? For det, det er jo... Ting skjer jo veldig sånn dramatisk og fort nå, så spørsmålet er sånn, uh, hvor mye tid har vi har vi på oss til å diskutere. Um, er det noe vi bør være varsomme på? Er det noe vi bør tenke på? Hmm. Hva tänker du om det? Det jeg tenker egentlig, det er det at for enkelte så haster det. Altså vi får på plass en del støtteordninger. Og da tenker jeg på de aller minste bedriftene, altså SMB, småbedriftene, grunderne. De hakker så mye tid lenger, og så ønsker vi å beholde dem, så, så må vi tilby dem noe. De har ikke fått noe gjennom hele den perioden. Så jeg tänker liksom det at der har vi faktiskt lyst til å ha stverk. Når det gjelder de største, så tenker jeg liksom det at de egentlig har fått sitt nå. Altså nå, nå bør vi kanske puste ut litt grann, og så ta en titt rundt og se hvem er det nå som ligger og og gisper etter luft på en måte. Så jeg ville vært helt enig att at det kanskje ikke de vi skal prioritere akkurat nå. Jeg blir litt sånn provosert, og det må jeg få lov til å si, når jeg ser det at noen av disse kulturartistene får 13 millioner for å ha kyrkekonserter før jul, mens jeg personlig ser det at en god del av disse rådgjene da, og kan si og lydteknikeren og sånt, som driver selvstendig næringsdrivende enkeltpersonsforetak ikke får noen ting. Vi, vi har behov for de også. Altså, det er ikke bare personen på anseden som vi trenger å redde. Vi må jo også redde alle de som har med på oss altså, og tilrettelegger for de opplevelsene vi har. Jeg vet ikke om det var en svar på første del av spørsmålet ditt, men du hadde et, et tilleggsspørsmål der. Hva hadde du ikke det? Ja, altså det er bare sånne hjelpespørsmål. Hovedspørsmålet er jo hvordan vi gå fram, Er det noen vi bør være varsomme på? Det er det jo, altså hvis du ser på, på hvordan ting har fungert nå, så er det jo, det er veldig mange saker med misbruk av støtteordningene, også. Det måtte vi nesten være forberedt på, på en måte, når man tilbyr denne type løsninger, og man går fort fram fordi man ønsker å så redde flest mulig, så blir det også en god del som man ønsker å misbruke den tilliten de har fått da, til till oss och få förmynder som de ikke egentligen trenger. Men eh, jag tror det att vi det vi kan göra är ju att enkelt och försöka få julen att mest möjligt normalt fortast Vi kan fortsätta att dytte drita medel i det problemet vi har här eh, och nå vi jo før vi på en måte kan gå tilbake til normalen, jo, jo bedre er det for, for egentlig alle. Nøyaktig hvordan vi skal gjøre det, det er jeg sikkert ikke egentlig kapabel til å svare på, men jeg ser jo liksom det at kommer i gang med vaksineringen og vi kan starte å åpne opp i en samfunn så, så vil ikke det fikse alt, fordi at folk kommer til å slite lenge, enkelt til hvert folk kommer til å slite lenge med liksom Tenk deg det å ta på all inntekt i ett år. Eller liksom det, det du, har du brukt opp det du hadde av sparemidler, for å si det sånn? Så det dette, dette kommer til å folk i lang tid, men jo fortere vi kan komme tilbake til normalen, jo bedre blir det for egentlig alle sammen. Ja, yeah, «back to normal», en slogan. <laughs> jeg har ikke lyst til så skrike om at vi skal åpne opp, og så jeg har jeg ikke lyst til å snakke om liksom, vaksinen. Jeg skal ta vaksinen så bortet blir tilbuden. Jeg, liksom, altså det, jeg er ikke redd for den, men jeg skjønner det at folk ønsker å diskutere det, kan man si. men det jeg er litt er att uh, om det, lille, det å ta vaksinen er det lille bidraget jeg kan være med å gjøre i denne store krisen, så skal jeg gjøre det. Liksom. Det er folk som har tatt mye større risiko enn meg i, den, i denne krisen. Det er de som har jobbet med koronasyke hver eneste dag på Aldershjem og eh, akutte medisinere, altså på sykehus, et cetera, et cetera. Ikke minst alle almenlegene. Altså de fastlegene våre, som ikke har hatt en idé om hva det får i en døra. Nå er ikke de de som har lidd mest økonomisk under krisen, men de har kanskje tatt den største personlige risikoen. Ja... Eh... Jeg er ikke sikker på hvordan det har gått med allmenn leger, det. for jeg, jeg kan jo forestille meg at det er noen inntektsstap, for Huske. husker jo, jeg vet ikke om det var, ble sagt her, eller om det var noe som, for jeg har jo bodd i Sverige, så kan jeg høre til det der, men det var noen som snakket om det, at jeg ikke gå til legen nå ved mindre du ikke absolutt må, fordi at, uh, det er på grunn av pandemik, vi, vi ønsker ikke å skape unødvendig ekstra smitte, ved at alle syke mennesker uh, på legen, Mm. Så det kan gjerne at de har tapt noe der på grunn av at folk er, holder seg litt ekstra hjemme, da, for å si det sånn, selv om de kanske burde ha vært hos legen. Men, nå har jeg sett det, det, det jeg kjenner av leger, kan du si, de, de tjener relativt greit som fastleger også, så det er ikke de jeg synes mest synd på. Unnskyld hvis det er noen av dere som lytter, men det er faktisk ikke det men det är jag ser liksom ja eh kanske det är ekonomiska att någon men det jag tänker mest på egentligen är den der personliga risikon de på något egentligen utsätter sig för då. För det att om vi vet det att de allra allra fleste som får covid-19 overlever, och väldigt mange får lite lite liten effekt av smitten om man har till och med gått igenom smitten och har något tagit en covidtest så har de antikroppar i blodet för att de har varit smittett tidigare men de har liksom inte egentligen märkt nåt till det själva. Men det är ju också då många som har dött av covid-19. Eh det ska vi också huska på och jag så en reportage på TV om en som jobbat i Alders ett aldershem i Oslo som ju faktiskt måste flytte ut fra familjen och inte alltså hon hon träffade så stod de liksom altså det liksom 5 meter från varandra för att snacka. Alltså det är de personlige sacrifices, offer folk har gjort eh, under denna kris som vi absolut inte ska glömma. Som inte nog vände vi gå på varken ekonomi eller jag ser att eh, folk har stått på och det HB, ni de vet att vi har satt pris på ja, absolutt. Men det var, en sånn, eh, det var ikke egentlig det vi skulle snakke om, men det var godt å få snakke det. Vel, jeg tänker det at, um, utenom det du nevnt, selvsagt har nevnt, det at det er jo det er folk som kommer til oss å utnytte den tilliten som vi har gitt dem. For utenom den, så tänker jeg det at vi bør prøve å forhindre Det har noe med det for første, det, jo, det har jo blitt veldig mye ekstra arbeid for mange, nå i covid-19-krisen, fordi at de må tilpasse seg offisielle tiltak, eller ting som de velger å gjøre selv av rent moralske grunner, ikke sant? At det er veldig mange mennesker som har fått mye ekstra byrder nå, og det, det gjør at de har mindre tid til å bruke på ting som de var, brukte mye tid på før, ikke sant? Og, eller at de blir veldig slitne. Så jeg, jeg føler da at, spesielt for tiltak som er rettet mot smb og personer som freelancer og sånt. De tiltakene må, vi må senke byråkratiske taket på det da. Så i folk, ikke ta all tiden fra mennesker når vi skal sette inn tiltak. Og den andre tingen er jo dette her med at de som gjerne har mest advokater og som er flinkest til å skrive søknader, det er litt fælt noen ganger at det er de som stikker av med mest av stimuli -pakkene. For det, ikke, det å skrive søknader er, skal ikke være det som gjør at noen er vinner i den norske økonomien. Det skal jo være, ideelt sett er det jo talent, det at du er god på det du gjør. Men for eksempel, la oss si du er en komiker, da. men du har dysleksi, ikke sant? Så, så er, og og du, du er ikke en sånn superrik komiker som har råd til eh, din egen advokat. Du er en litt sånn start-up. Eh, jeg synes det er litt kjipt at du skal liksom gjøre, gjøre det dårligere for at du ikke gjør å skrive en søknad. Eh, fordi du har dysle eh, Eller at du er redd for å altså, prøve det. Jeg, altså, jeg er jo helt enig med deg i det, kan du si. Det, det er jo to ting her, da, kan du si. Det er det at jeg er jo i utgangspunktet så er jeg jo veldig glad i egentlig universelle løsninger med minst mulig byråkrati. Men jeg ser også det at vi er avhengig av her da, i Norge spesielt, fordi at vi er jo egentlig et veldig sånn tillitsfullt og tillitsbasert samfunn. Og det synes jeg vi ska fortsette å være, så er det jo det at vi «trust but verify», ikke sant? Ha tillit til at de menneskene som på en måte ønsker og søker om en støtteordning faktiskt har behov for det men at vi da sjekker opp i ettertid at det faktiskt så har tillfälle. Jeg tror det er veldig viktig nå att vi egentlig, også, eller egentlig har vært hele tiden, og det ser jeg også på den hvordan regjeringen har delt ut midler relativt rundhåndet, så har det jo gjort det med den innstillingen at man har hatt tillit till at midlene blir riktig brukt, at søker har hatt behov for midlene, og så har man sjekket det opp i ettertid, og så har man sett at det gjelder faktisk ikke alle, men det må, må vi nesten regne med. Tenker jeg at sånn som situasjonen har vært, så har det faktisk vært bedre at en person som ikke, eller et selskap da, som ikke har hatt behov for midlene, har fått for mye, enn at de som faktisk hadde behov for midlene ikke hadde fått i tids nok. Og det er folk som kan være uenige med mig i det, men det, det, jeg kommer til å stå på det att jeg tror det, at det er riktig innstilling akkurat nå. Det er forhåpentligvis nok av muligheter senere til å eventuelt gi en dusk på lanken de som har forsynt seg litt for grovt. Ja, jeg er ganske enig. Jeg er også glad i universelle lesninger, men jeg tänker også det at det går an. Det går an å bygge inn failsafe i disse løsningene også, uh, unersielle løsninger. Rett altså, og slett ikke, ja, ja. uh, ikke gjøre det slik at uh, folk må gjøre for mange vurderinger om det er behov eller ikke. Men uh, jeg tenker vi kan gå over på siste spørsmål, ja. hvis du ikke har noe du ja. si om dette her. Nei, da vi ikke holdt på i timesvis, <laughs> og det trenger vi ikke. Det har vi gjort allerede, så la oss fortsette. Ja, Vad kan vi gjøre? Nå kommer vi til en del som er liksom konkrete forslag, liksom sånn ting som vi kan tenke på og sette i politiske programmer, eller som vi kan legge ut som, hva er det, det heter for noe, som resolusjoner, er det det det heter? Det er liksom sånn, hva konkret er det som vi kan gjøre? Er det noen andres forslag, initiativ og tiltak vi bør belyse har, Arbeiderpartiet, sp Fremskrittspartiet, whatever, ikke sant? Har noen kommet med noen ideer som er bare sånn, det her bør vi ikke på? Og har vi noen egne forslag til hva som bør gjøres? Hva tenker du om det? Altså, jeg synes det har vært veldig lite sånn wow-faktor over de tingene som liksom er kommet på banen. Altså... Det har vært, og det var vi jo inne på tidligere i sendingen, altså det, det har varit väldigt fokus på det store, det har vært veldig fokus på å redde de mange arbeidsplassene. Det er mye midler som går till reiseliv i Lofot. Det har vært også sånn som for eksempel da, det, det er mange store bedrifter som har skuffet meg også. Fordi at for eksempel Hegna sin jeg tror han er styreleder der ennå i i hurtigruta, ikke sant? Altså når de får en haug med midler, og så fortsetter de å drive virksomheten sin, og så er det bare filippiner ombord, når vi vet det at det sitter en hel haug med norske sjøfolk hjemme, og er arbeidsledige og permitterte, så er det, det var ikke sånn de skulle håndterte da, for å si sånn. Men når det kommer til sånne konkrete ting som vi skal gjøre, så tänker jeg det at vi, vi må være der for oss å snakke for de små, altså vi må, vara där och komma med förslag som er önsket hos för exempel la små grundare. Till exempel så kunde vi tänkt oss det att uh, har du behov för har du inte tagit ut lön i fjor, så ska inte det vara diskvalificerande för att du inte ska kunna få stötta i år. Man kan säga si, alltså att man borde kunna lägga in en sån hur man gör det är inte vem du är så viktig, men alltså jag menar det att det måste vara möjligt för de som faktiskt har investerat både pengar og tid i att skapa en verksamhet som skal skape fremtidige arbeidsplasser. Vi må ikke miste de nå, liksom, etter at de har brukt opp sparepengene sine og begynt å leve på massakale. Det er der jeg egentlig ønsker at vi skal ha vårt fokus. Jeg synes det, ja, det altså, du nevnte akkurat der, med det å ta ut lønn, det, var jo, det hadde jeg egentlig ikke tenkt på en gang. Men det er jo en veldig interessant problemstilling. Det, det kunne jo kanskje løses ved å se på inkludere både profit og, og det du har tatt ut i lønn på en eller annen måte men ja, fortsett Neida, altså det men jeg vet ikke liksom hvor mye vi ska gå i detaljer här heller men jeg, jeg ser det att det, det har vært väldigt mye fokus på de store og jeg har lyst att vi ska fokus på det små vi må være noen og snakke for de som NHO og Virke og LO ikke snakker for for si det sant og det tenker liksom der kan piratpartiet også være att vi vi er, vi er næringsvennlige, men vi liker småbedriftene, vi liker de som skal skape verdier i fremtiden, vi er fremtidsrettede, og det, det er der jeg, jeg tenker det er fordi at vi har begrenset ressurser også. Men det er der jeg tenker det att piratpartiet kanske kan utgjøre en forskjell, at vi kan være partiet for de, altså de hundretusenvis av nordmenn faktisk, som driver et enkeltpersonsforetak. Ja, det er vel halv million sekshundre tusen enkeltpersonsforetak i Norge, er ikke det? Eller bedrifter i hvert fall? Ja, altså det, jo, det bedrifter, men jeg tror det er cirka, nå skal ikke jeg si at det er helt riktig, men en gang for mange år siden så jobbet jeg med en strategisk næringsplan da, for en kommune jeg jobbet i den gangen. Og da så jeg det at det var tolvhundre bedrifter, altså enkeltpersonsforetak i den kommunen med sju tusen innbyggere. Og den gangen så mener jeg å huske det var 110-120 000 registrerte enkeltpersonsforetak i Norge. Men uansett, det er bønder, det er folk som kjører taxi det er budbilsjåfører, det er langtransportsjåfører, det er folk som sitter hjemme for å lage neste Apple og Google liksom, og bruker tid og krefte på det og vi har ikke råd til å miste de nå, ikke sant? Så vi er nødt til å sette inn tiltak som vi varetar de som skal skape både arbeidsplasser og verdier i fremtiden, og der føler jeg regjeringen og Stortinget har sviktet. Og det håper jeg vi kan gjøre noe med fremover, at vi kan ha et fokus på det, og være det partiet som på en måte snakker de minstes sak, da. snakker fremtidens sak. Ja. Ja, jeg har, har lagt noen litt mer konkrete tiltak som jeg vil foreslå, kanskje litt for detaljerte nesten, men jeg synes, det, jeg synes det er viktig å snakke om detaljer, for detaljer kan ha mye å si noen ganger. Jeg har egentlig bare to forslag som reflekterer litt den prioriteringen jeg tenker. Da. To forslag med noen detaljer, viktige detaljer i sig. Den første er at du innfører konkursbeskyttelse for små og mellomstore selskaper, så lenge sjokket av COVID-19-krisen fremdeles er å føle i norsk økonomi. Så jeg vet ikke nøyaktig når man skal definere det, hvor lenge så sjokket kan være, for det, var på, altså det blir jo en slags hangover etter COVID-19 også. Og jeg vet kan jeg forstå komme, ja? komme et lite innspill der? For det er faktisk ute på høring nå, forslag om å innføre permanent konkursbeskyttelse i Norge og norsk lov. Nå har jeg ikke hatt tid til å gå gjennom det høringsforslaget, og vi har heller ikke gitt uttalelse til det. Men som sånn, prinsipielt så må jeg jo si det at jeg er veldig, väldigt tilhengig av det, og synes at norsk konkurslovgivning egentlig er helt innsidesstreng, spesielt for folk som går konkurs med enkeltpersonsforetak, og ikke, ikke har rett til, til det som heter gjeldsordning, da, kan man si. Altså, du blir aldrig kvitt det. Du, har, du altså, i, I Norge så er det sånn, har du gått konkurs en gang, og du ikke får gjeldsordning, og selv om du får gjeldsordning, så blir du jo ikke glemt. Altså, det er ikke lov å feile i Norge, og det, det, det blir feil for mig. Men nå legger du faktisk et forslag ute på høring om å innføre en type chapter 11 for norske bedrifter. Den er selvfølgelig ikke godt nok tilpasset av småbedrifter, og det er for mye jobb. Men der har vi kanskje si, også muligheten til å være med og påvirke, og en av de tingene som jeg har lyst til å nevne i, det, i en eventuell høringsuttalelse, da. det må være lov også for andre enn advokater å være rådgivere i disse sakerna så lenge de vet vad de håller på med. Altså en god regnskapsfører, en god jurist, noen som har jobbet med bedriftsøkonomi da og forslaget samfunnsøkonomi også i mange år altså de må få lov til å vi behøver ikke gjøre det dyrere for folk enn nødvendig Nei jeg vet ikke helt hvordan den gjeldsordningen fungerer hva, hva er det, det egentlig? Kan du si om det? Gjeldsordning er en uh, egentlig der du uh, la oss ta et teoretisk eksempel her, At, uh, eller vi kan se si, si, si meg da La oss si at jeg har startat en virksomhet, og så eiendommen, da, bare for å ta et eksempel, og så slutter disse leietagerne mine å betale, og jeg går kunk. I prinsippet da, det du vil se si, kunk, jeg klarer ikke å betale lånene mine. Så lenge jeg da ikke har gjort noe kriminelt, eller kritikkverdig, kan du si, så kan jeg da søke om en gjeldsordning. Først en frivillig. Hvor jeg da kontakter kreditorene mine, jeg kontakter banken, og så har jeg sikkert tatt opp 50 000 i forbrukslån, och så har jeg ikke klart å betale husleia i virksomheten min, så jeg skylder 100 000 der. Og så prøver jag å få til en frivillig ordning for de. Og så hvis de sier ja, så kan jeg jo kanskje da nedbetale gjeldene i, i løpet av den perioden som den avtalen er. Men i Norge så har det ikke egentlig hatt noen, det har ikke vært noen interesse for de for å, å si så ja och då är jag nödt att til gå till retten. Så då kan jag söka, nå menar jag, nu huskar jag inte, det kan gå sen det är ändrat oss. Man sa altså, du söker länsmannen tror jag om gällsordning och så går den saken till tingsrätten och så måste du möta upp i retten och så får du då enten ja eller nej till en tvungen gällsordning. Eh och den tvungna gällsordningen den är i enkelhetslik at du eh, på en måte må leve på existensminimum i fem år. Eh, sju år, hvis jeg føler at du kanskje har vært kritikkverdig, at du har litt for mye forbruksgjeld, så har det sagt sju år, og når du da er ferdig med det, så har du også ferdig med å betale ned den gjelda du er. Du må betale alt over social sats til eh, dine kreditorer. Det er en veldig forenklet forklaring, da, men den er ganske riktig. Det var, ja, det hørtes veldig strengt ut. Så for du, det du snakket om er, er, ja, er personlig konkurs. Det går ikke noe å... Nei, det er ikke en personlig konkurs. Fordi okay. altså, går du personlig konkurs i Norge, så er du ikke kvitt gjelda. En personlig konkurs er egentlig bare det at man fastslår at du ikke er i stand til å tilbakebetale det du skylder. Og hvis du da for eksempel har gjort noe kritikkferdig, så forsvinner ikke den gjelden ved en personlig konkurs. Det er kun ved, hvis du har ett AS da, så vill du vara beskyddad för att du som person är beskyddad mot konkurs i AS. I enskildpersonsföretag, hvis du driver ett enskildpersonsföretag, så är du beskyddad i samma grad. Och då är det avhängigt av att få tak eller få till en gäldsförning på eventuellt kunna starta på nytt igen senare. Problemet er ju då att det är at det väldigt, väldigt många som faktiskt aldrig får få på plats den gäldsförningen, og som va sliter med den där dåliga ekonomin och disse disse lånorna resten av livet det är en annan diskussion men vi tar gärna den diskussionen senare om inte för det det superintressant. Ja, det men jag syns också. Ja. Och jag tänker liksom det att det, det som på något jag i hoppas att vi kan vara med på och göra nu är också påverka storting och regering til att se göra tingene slik at man på en måte ikke skyver folk ut av värdigheten i altså, altså, du må ha en intention här også, det alltså resten av livet betaler på gammel gjeld. Det er veldig lite motiverende for å få folk til å gjøre en innsats for å komme tilbake igjen, og si det litt forenklet. Helt enig. Men uh, for å gå tilbake til uh, de detaljene rundt uh, denne uh, konkursbeskyttelsen som jeg tenkte, da, som, uh, det, det akkurat det jeg tenkte var jo bare for covid-19-krisen, for det jeg hadde lyst på var en universell, automatisk konkursbeskyttelse. Ikke, så det var egentlig ikke noe, du trengte egentlig gå å ha noen spesielle kriterier. Det var bare sånn for oss å, det er nesten liksom at Norge bare holder magen litt i denne inn en liten periode. Mm. <laughs> bare, bare sånn, ikke gå konkurs akkurat nå. Du kan få lov til gå konkurs om et år hvis du gjør feil da. Eh, andre feiler da. Men akkurat nå i COVID-19 så, så kan vi holde litt av oss inn. Og det jeg tenker er at du kan ha en litt sånn der at du kan ha en litt sånn der modell på en måte på dette her, da, at du har någon sånn, først gjør dette her, så gjør dette her. Og det tänker tenker at den første tingen som kan gjøres, det er da at du skal ha en rett til å slippe, at, du skal, at utleire av bank skal bli tvunget til å gi deg fritak fra leie, fritak fra bankrenter og utsettelse på banklånene inntil sex måneder. Det er det første tiltaket. Hvis det er nok til å holde deg gående, så stopper det der. Hvis du trenger mer, så kan du få fritak fra arbeidsgiveravgift inntil 6 måneder, og så stender næringsdrivende og frireanse får utsatt studielån inntil ett år. Det er da vi er på steg 2. Hvis selskapet i tillegg har akutt kontantmangel, for eksempel fordi de har prøvd å betale alle regningene, men plutselig så har de brukt opp alt og det kommer ikke nok penger inn, eller noen sånn situasjon, så kan det få ett så de få en sån lågräntelån där på intill 10 av skatte-rapporterad for 2019. Det er det jag tänker. Och då har du en slags uh, ting som visst sällskapet grejer och håller sig selv i selve livet med ristiltakena. Så genomföre de dessa tiltakena. Visst det är nog att, hvis sällskapet uh, har gått verklig konkurs, då må vi nästan bara se då då eh baladung med gåkomkur där men här har du här har du väldigt stort pusterom tänker jag eh för en del bedrifter. Men andra tiltaket jag tänkte på, det har med vad sker hvis vi har hvis vi får en stor arbetsledighetskris i det. Nu är har vi jo diskuterat detta här i den här episoden og i förra episoden tror jag, vi gjorde eller den för där igen. Så diskuterade vi ju detta här med om Norge har stor arbeidsledighet eller ikke, eller om det har betydelig arbeidsledighet eller ikke. Offisielle tallene ligger jo veldig lavt, men som du snakker om, så kan det være en del skjult der. Men eh, jeg har ikke tenkt å diskutere akkurat ak den eh, skjulte delen, men jeg tenker da at dette tiltaket her vil kunne hjelpe for dem også, da, uansett. For det jeg tenker er at hvis arbeidsledenheten oss går over et visst, går over en viss mengde, jeg vet ikke hva det tallet akkurat skulle være, men hvis den går over et visst nivå, da, at vi plutselig får en skutt opp med arbeidsledighet, og det betyr at vi vil ta en liten stund før vi greier oss å få folk tilbake i arbeid igjen. Så for å korte ner på den perioden at folk går til ny arbeid, så tenker jeg at vi burde ha en universell løsning som ikke går på størrelsen på bedriften. Størrelsen på bedriften har ingenting å si. Løsningen tenkte jeg at det skulle være at du kunne få støtte til å ansette inntil to personer, og den støtten foregår da ved et lån som kan gjøres som til et tilskudd hvis visse betingelser opp. Møtt. Så lånet blir på, jeg tenker for eksempel på 200 000 per ny ansettelse, og du kan få den inn på to, person, to personer, alle bedrifter, det spiller ingen rolle hvilken bedrift det er, og det her går jo noe på det jeg snakket om det tidligere, at jeg ønsker at vi skal ha en demokratisering av kapitalen, altså jeg har lyst til å se flere bedrifter, små bedrifter, jeg har lyst til se at ø, min nevø, min onkel, min kompis, altså, og ikke akkurat precis dem, men dine nevøer, dine onkler og dine tanter, altså, jeg har lyst til å se at vanlige mennesker får, får muligheten til å ekspandere bedriftene sine, starte nye bedrifter og så videre. Det er det jeg har lyst til å se skje. Så derfor så blir det en sånn universell løsning. Og her kommer det noen ting da, det er at personene som blir ansatt, de må ansettes fulltid og er fast jobb. Så inntil to kan du få støtte til, men det må være fulltid og fast jobb. Og selskapet kan ikke ha sparket noen i 12 måneder for å motta støtten, kan ikke ha noen som er permittert av økonomiske årsaker. Grunnen til at jeg tenker på dette her er fordi at jeg tenker at jeg vil ikke at Det skal, skal være for oss å ekspandere bedrifter som har potensial til å skape noe nytt, ikke for at vi skal... Dette er ikke en del av redningspakken, for å si det sånn. Da. Redningspakken blir noe annet. Så dette skal ikke være for at bedrifter på en måte bringer folk som er permitterte ut av permisjon. Det, det må jo løses på en annen måte. så tänker jeg at hvis person har vært i den jobben uten rediksjon i stillingspresenten og uten at de har blitt permittert av andre grunner en sykdom og fødseler, så slettes gjelden. Da gjør det som til 100% tilskudd. Og, og det eneste bedrifterne trenger for å få et lån her, det er en lyst til å, lyst til å redusere det byråkratiet, de trenger bare signere under en kontrakt hvor det bekrefter at de har økonomiske midler tilstrekkelig til å finansiere de nye stillingene inntil to år. For det er liksom det avtalen går på, ikke sant? Du skal ha de to år, så gjør det, det sånn til tilskudd. Og målet er jo at det flest mulig skal gjøre sånn til tilskudd, men det, noen ganger så kan det hende det at bedrifter finner ut det at uh, kanske de ikke hadde penger allikevel, ikke sant? Uh, men uansett. Dette, er, dette tenker jeg kunne vært en kjempe populær løsning hvis den skjedde. For det ville det så mange mennesker, så mange mennesker, ville fått muligheten til å opprette nye jobber Og du kunne fått veldig mange nye jobber på en gang Og jeg tror det er også det at Veldig mange av disse menneskene De vil kanskje ha litt større Hva skal vi si Litt større villighet da, til å ansette mennesker Som kanskje ikke smer Blant de menneskene som du nevner Som ikke er Ikke, er, ikke har like store forutsetninger For å få jobb De mennesker som før Var i Skjult i statistiken där de exempel har uh, tryggden och sånt där. Så jag bara så tid det bara lyssnar så bara bryter in lite. Jag det är helt fel att oss opererar med en statistik for arbetslöshet som inte egentligen är verkl då. Si, så altså, att det är där vi skiller oss egentligen från många av våra europeiska och andra liksom land vi likar och samarbetar eller inte samarbetar med, men jämförliga oss med. Det, er det at då att vi säger att uh, nu är jag osäker på tallarna i uh, agder för öblicket men jag huskar det att vi hade en arbetslöshet på liksom 4,8 och det var en av de högsta i landet här det var vel för sista valg tänker jag sist gång jag kade och men samtidigt så liksom, ja, men det är ju ingenting för att i, i USA så, så har de en arbetslöshet på la oss säga si, 8 prosent. Men det som er greia er jo det at hvis vi regner med liksom det som jeg da mener egentlig er reell arbeidsledighet, så må du også regne med de som er ufrivillig uføre, de som ønsker seg ut i jobb, og så må du også regne med de som er på en arbeidsavklaring. Og da snakker vi plutselig om det at vi er oppe på, på nærmere 10% arbeidsledighet, reell arbeidsledighet da, som jeg liker å kalle det. Og det blir liksom... Det, det, Altså, man snakker, man prøver å sammenligne epler og appelsiner her. Det er ikke den tingen man snakker om. Arbeidsledigheten i Norge, ut fra hvordan jeg ser det, er i realiteten veldig, veldig mye høyere enn det man faktiskt da liker å snakke om. Fordi at man skjuler det, kan man si. Man har, liksom, er du sykmeldt, da er du selvfølgelig ikke arbeidsleder. Fordi at du skal egentlig tilbake igjen i den jobben du, eh, er, du allerede har du har tiltenkt at du skal tilbake igjen til den jobben. Men i det du går over på det som nå heter arbeidsavklaringspenger, så er du i realiteten uten jobb. Men du skal avklares til hvordan ditt forhold til arbeidslivet skal være fremover. Jeg har fremdeles ikke snakket med noen som er på AAP som ikke har en drøm om å så komme tilbake igjen i arbeidslivet. Det er ikke sånn det at du, du er sykemeldt og så går du over på AAP det at du egentlig ønsker å bli uføretrykt. Altså, Mennesket har en sånn iboende ønske om å være, og ha noe å tilby, da. for å si det så enkelt. Sant? At du ønsker å være med og bidra, du ønsker å være med og, og, og være en verdifull bestanddel av det samfunnet du er i. Og sånn som vi på en måte egentlig har lagt opp løpet nå så er det veldig mange som ikke egentlig har det i fremtidsutsiktene å kunne være med å bidra på den måten som de selv ønsker. Og da snakker vi ikke bare om, altså vi kan snakke om liksom, reell arbeidsledighet hos innvandrere, kan innvandrere, si. det ligger på kanske 12-13 prosent, siste jeg sjekket, nå er det en god stund siden. Og så er liksom reell arbeidsledighet, når du regner alle på nå kanskje rundt 4 prosent, men liksom, jeg kjenner fremdeles ingen som egentlig ikke ønsker å være med å bidra, og jeg er jo veldig det du sier, liksom, at altså, vi bør tilrettelegge for at flest mulig kan være en del av, av samfunnet. Eh, og normalt sett så bruker du liksom en tredjedel av eh, det voksende livet ditt på en arbeidsplass, og da er det veldig mange på en måte per dag som står på utsiden. Ja, eh, jeg er helt enig. Man kunne jo eventuelt, altså... För det jag nämnde i starten här, var ju att i Bruxelles som sån där går arbetslösheten verkligen i stor topp, eller jag önskar nicke det. För det har ju varit som ett tiltak under covid-19 krisen. Men ja, jeg jag vet inte egentligen, jag man skal måla det liksom. För uh... alltså er det ju en del tings som har redan införts, ikkärrt? det första så så snackar man törjer jag och svarar nördigt för att jag kan inte huska men det har varit fram till så har man förlängt permisionsreglerna slik att folk har kunnat stå i permisjon längre än det de normalt ville kunna gjort. Det vill ju säga si det att de egentligen har en jobb men de avvisas inte på arbetslöshetsstatistiken. Men så menar jag att det för ett par veckor sedan har varit en del diskussioner om och man skulle få förlänga detta ytterligare och jag må ärligt inrömma det är jag inte husker nog vad man falt ner på. Men det är ju helt klart att som, som en del av covid-krisen, kan ses si, så så det jag snackar med det är ju det att de som är parametrerade eller de som är arbetslösa det är ju och till med de som på något sätt egentligen då är på på, på ett navtiltak då. Veldig mange av disse tiltakene, arbeidspraksis for eksempel, så er det ikke, det er ikke arbeidsplasser for de lenger. Altså, liksom, har du vært på arbeidspraksis på et utsted da, for kanske kunne skape deg en karriere som servitør, så er det ikke den jobben der nå. Så det er, det er folk som på en måte, de, de ser liksom bare det at fremtidsutsiktene, da, n nå er det en forenkling det jeg sier, med fremtidsutsiktene deres, de må bare de skyve den fremover og fremover i tid. Og det er en utrolig lite tilfredsstillende situasjon å være i. Jeg har full forståelse for folk som altså, ringer til mig eller sånn, snakker med meg og har lyst til å så, liksom, si det at det er liksom ikke bare det at vi har covid-19, og at uh, man kan bli syk, og man kan bli død, og sånn liksom, liksom, at hele livet blir satt på vent. Og det jeg er engstelig for, det er jo skoleungdom da, eksempel, som går på for dejælle dets det gæ lælinger. De altså det gller eh, folk på når etter en sammeide, så altså, hvad hva vil du kalde det altså, gamle irke skoler og må som eh, ikke kommer ut i, på lælingerplatser og ikke kommer ut i praxisis på grunn av covid 19tten. Vi harke råter og tap en generationer. Altså. Vi er øtte eller jør nå. og det eneste måten jeg i ser sånn, i realiteten at vi kan gjøre nå er det at vi måjøre vad vi kan for å prøve å få åpnet samfunnet mest mulig så fort vi har vaksinen på plass, egentlig. Det er veldig viktig for mange. Det, er, altså, det sliter psykisk på folk og økonomisk. Men det jeg er mest redd for er det at vi nå sitter med en generation ungdommer som vi risikerer å tape. Ja, det, jeg er... Altså, jeg vet ikke... Jeg har ikke så mye si på akkurat det der med ungdommer, men jeg ser på, jeg går på universitet nå, og jeg ser jo det at det er jo nesten ikke, det jo nesten ikke studenter. Det, jo, det føles det jo, det er jo helt, det er nesten surrealistisk hvor tomt studentliv er. Hvor, altså, der jeg bor, som jeg bor jo i et, et kjempestort sted, et sted hvor mange studenter, så Det er jo fantoft eid av sammen ja, ja. Og, og det er jo nesten ikke noen mennesker der Det er jo nesten dødt Og når jeg er på skolen Så jeg ser jo veldig få mennesker Og det er ikke bare at jeg ser få mennesker Men jeg møter veldig få mennesker også er, I min egen klasse Så har jeg jo nesten ikke sett mennesker etter at Jeg så dem den første uka hvor det var, i Bergen var det jo denne, vi fikk jo bli jo nasjonale syndebok, ja, ja. syndeboker nærmest, på grunn av faderuka, men folk forsvant, og det jeg er redd for da, det er da at det, folk forsvant også fra studiene. Så det her er en interessant ting, altså i klassene mm. våre, så er det sånn 20 elever per klasse, cirka tror jeg det var, i et fag som vi har som heter praktisk filosofi. Og ja. <laughs> i det faget, så selv på video så møter du nesten ingen mennesker. På det verste, og det var jo en viss grunn at det var så ille, det var jo fordi at information som ble sendt ut av UB var så dårliggjort, at folk ble usikre, men på det verste så var det bare meg og en annen person som møtte opp i en klasse, og andre ganger så har det vært sånn 3, 4, 5, 6 personer av 20 elever. Så det jeg er redd for, det er at vi kommer til å ha et kjempestort av mennesker, jag gick i min men jag regnar med at det er nog liknande som sker i andre studier også, i kring i landet massvis av människor som kommer till att falle fra og skylla på sig selv, at det kanske inte grejer studierna og at vi får en vi får fler människor som blir eh, blir en slags tapt eh, alltså de får ett tappt år eller ja inte tappt en ja. generation men tapt år i alla fall som kommer att ha mycket mycket att se si resten av kan ha mycket att se si för resten av åren men vi att den kanskje å utvikle psykiske problemer på grunn av dårlig selvtillit eller noe sånt. Altså det, det har ringvikninger det at ting ja. ikke går. Og det også det at du får så det, lite det. Sosial, sosialt miljø. Men det, det er jeg helt enig med dig i, og det er en av de store rettslene jeg har etter uh, koronapandemien. Det er nettopp det at vi, vi, vi kommer til å tape både ungdommer og litt eldre ungdommer, da. altså som sånn, sånn studenter. Og at uh, vi ska ska spå lite grann alltså tvåa det är färre i din generation som kommer till att genomföra en universitetsutdanning än det vi har sett på väldigt många år och det skrämmer mig. Eh det gäller Guttongens situation också. Alltså Guttongen är nå i sista året på vidaregående Og jag har lysst och se si det så start. Ursäkta hvis du hör på Guttongen, men jag har lysst och se si det så start at han har ju fått en adekvat utbildning i löp av 2023 Jag är rädd för det denne denna situation kommer till att skapa tapere i framtiden. Och nu snackar jag startar och han kommer till att bli förbannad på mig om han hör det, men det är faktisk helt ärligt lite av mina de mina som gör mig lite sån obekväm, uh, det är det att det att jag tror det är väldigt mange som på något måte kommer till att falla på utsiden av samhället på grund av uh, covid-19. Og jeg tror ikke alle av dem kommer til å komme in i folden igjen, for å si det sånn. Ja, jeg vil faktisk korrigere deg der. vi der. Du snakket om min generation, men jeg er faktisk en generasjon større enn sønnen din vi sammen er på videregjående nå. Min vi er utsatt uvideregjående. Ja, og det har faktisk noe å det si, for bland de som møter opp på universitetet, mm. så er det de som er generasjonen over Endes, endre, eller, endre eldre enn det. De som ja. er første, de som følte nå er jo, universitetet er jo delt opp, ikke sant? Det ja. en del av Kule som er førstegangs, og så er det en del ja. som er senere generasjoner som kommer tilbake på universitetet ja. Og de som møter opp, det er min generasjon og er eldre Det er folk som ja, er 20-året, 30-året ja. og, og videre Men de som er i starten av voksne livet sitt, det er de som ikke, ikke, ikke greier ja. dette her Millennials, holdt jeg på å si, egentlig, men... Faktisk senere enn det. Jeg, jeg er millennial. Det er senere. Ja, det, ja. La oss ikke ta den diskusjonen for hvor de begynner, for jeg husker aldri. Jeg vet at jeg gen-ex, og det skjønner jeg fremdeles ikke egentlig hver. Men jeg, vi, vi er egentlig enige. Altså, men jeg er engstelig for... Hadde jeg vært Erik By, så ville jeg fremdeles sagt ungdommen, da, for å si det sånn. Altså, generasjonene etter meg, jeg kan si så altså de som er år rundt årtusenskiftet og noe før som fremdeles liksom ikke er etablerte. Jeg kan si så altså det er en del av de som kommer til å bli skjøvet ut av, som ikke kommer tilbake igjen, som du også sier, altså som ikke kommer tilbake igjen på universitetet, som gir seg rett og av de kommer till å ende opp i uførekøen, noen av de kommer ikke til å, tillfrutsstilla egentligen sina egna målsetningar då. På sätt si och så alltså det sånn, altså kanske de med en bachelor i och sedan å ta en master liksom, på grund av 2020. Og det, jeg och det jag känns det är se på och en annan ting også, kan si, som jag også ser av för er är liksom i en del sådana frivilliga lag og föreningar. Det är då ser också det att folk faller från där också. Altså, man säger gärna det att det skapas värdier för 3 miljarder kronor vart år i eh, frivillig sektor genom frivillig arbeid. Alltså det att jag exempel tar en timme där och sätter mig ner och hjälper en eh, någon som tränger det men söknar inte av då, för si att säga Det är ju aktuellt nu, du gör det bara inte för att du utsätter dig för den risken. Så den, liksom, de tre milliardene nå i år, det de tror jeg kanskje du kan si har falt i 500 millioner da. Det har noe å si for samfunnsøkonomien også. Ja, ringvikninger. Ringvikninger overalt. Ja. Um, nå tänker jeg at vi burde uh, runde av her, så da tenker vi går ja. til uh, det som er episoden store spørsmål, da. bare sånn, prøv å gi en slags uh, kort oppsummering av hva vi har snakket om. Hva bør vi gjøre med den økonomiske krisen utløst av covid-19? Hva hva vil du si er oppsummeringen? Hva er taken etter denne episoden her? Det vi bør gjøre nå er å sikre at flest mulig også har et OK-liv OK når ting for de aller fleste er kommet tilbake til normalt. Det er folk som fremdeles er på utsiden, og det er folk som sliter, og det jeg sa det før, for jeg holdt en liten tale her på tirsdag, er det at jeg håper ikke den dugnaden vi har nå, er over i det vi har fått vaksinen. For det vil fremdeles være mange mennesker som kommer til å slite med det som har skjedd 2020 i lang tid. Ja, jeg tenker at det har vært sagt veldig mye interessant. Og, men jeg vil, eller jeg vil si på en annen måte vi trenger en aggressiv politik for arbeidsledighet. Men den aggressive politiken bør sikre at mulighetene for å definere post-Covid-19-Norge faller på folk flest, og ikke på, de som er, ikke på de store bedriftene eller de rikeste. Jeg har lyst til å se at Covid-19 er en mulighet, ikke en ulempe, men en mulighet for nye entrep entreprenører i Norge. Det er helt enig med dig. i. Mm. Og at de entreprenørene som vi har fra før av, med tanke på at alle bedrifter skal få, få støtte til to ansatte, jeg har også lyst til også at de bedriftene som er der fra før av, som er veldig små, i den muligheten til å prøve å ansette noen flere mennesker, i stedet for å strøm massevis av penger i til et stort prosjekt. Tenk på Innovasjon Norge, som noen ganger gir det til bedrifter i tittals millioner, eller jeg på om noen av dem har fått hundremisse millioner også, noen bedrifter bare får helt enorme beløper, og har jeg, det synes jeg er problematisk. Jeg vil gå så nok med å si at de aldrig burde få det, men jeg vil si at det er problematisk. Så det tenker jeg at... Men vi kan konkretisere det da. Jeg har litt lyst til å en ting her, og ja. jeg har ingenting imot Stordalen, men liksom, han er jo en av de som på en måte er vinnerne i stønadssøknaden. Han har fått veldig mye støtte, han har veldig mange arbeidsplasser, og er det er for så vidt greit til seg selv, men han kommer ikke til å skape så veldig mange nye arbeidsplasser. Og fokuset nå må bort fra det å bare tenke at vi må prøve oss å de vi har. Framtiden handler om å skape nye. Og da må vi tenke litt annerledes enn det man har gjort hittil. Det tror jeg var en veldig fin måte å ende denne episoden på. En er noen fine siste ord. Så da tror jeg det gjenstår egentlig bare at jeg takker for at du kom. Svein? Ja, og men jeg har fått lov til å si det at det er alltid like trivelig å prate med deg, Amici. Vi er ikke alltid enige politisk, men det er alltid like gøy. Men det er mye morsommere når vi kan være litt uenige noen ganger også. Og jeg liker å bli korrigert. Altså, jeg, er litt, jeg er halvveis masakist når det gjelder det å bli korrigert. Det er spennende for meg. Mm. For det er da jeg vet at jeg, har, at jeg har noe å lære. Og det er veldig stimulerende å lære nye ting. Det er helt enig med dig. Mm. og eh, ja, da jeg takk for eh, oss og dere der hjemme eh, jeg håper dere synes dette var en veldig fin episode og jeg håper så mange som mulig av dere får den, og jeg håper dere deler den med hverandre og deler den venner deres og får høre hva de mener om saken og kanskje dere dere og venner deres lærer noe kanskje dere får nye ideer som dere kan spre med dere, dere, de kjenner det, og så videre Kanskje noen av dere blir inspirert, og så sjekk ut piratpartiet.no, det programmet som vi har nå, og eh, kanskje bli medlemmer. Og ikke minst stempåst til neste år. Ikke minst stempåst til neste år. Ha det rød.